Уміла бути царицею, княгинею, вміла й рабинею, наймичкою, клубком нервів, які спалювали за годину. Її серце чисте срібло, а в руці кинжал. ай ай Ти не жінка, смарагдова водорость Середземномор'я, Тіло твоє, як ніч, як вода, лється, обвиває, пульсує у ритмі сигірії. Плач, гітаро, канте Хондо це поцілунок смерті. На Дапрісинові гаї Андалузії підноситься твоя звільнена душа. Вітер пориває її на всі сторони світу. Ай-яй-яй. Як зламана квітка, ти падаєш на колішки на сцені, підзаливає чоло. Скинути ще п'ять кілограмів, скинути шкіру стару, і всі прожиті досі життя. Тіло зайве, насправді ти дух, промінь, магія нічної світлотіні. Її таємниця. В ареолі місяць Любов моя вмерла. Що він читає тобі, цей геніальний садист з витонченими пластичними рухами? Що він хоче від тебе? Ти ж нічого не чуєш, окрім божевільного пульсу у скронях поштовхів крові, яка отот -от спалахне і звогнить рештки того, що було тобою. Від верхів сєра Невади до спраглих маслинових гаїв кордови, від сієра дикасорла до веселого гирла. Вадалкві віру бринять вони, окреслюючи межі єдиної незбагненної анталузії. Це дійсно глибокий спів, глибший за всі колодязі за всі океани світу, набагато глибший від сердець, які нині творять його, глибший від голосів, що сьогодні його співають. Федеріко Гарсія Лорка, Тобі навіть уснічується бурмотіння гітари і шелест олив під вітром севільї. Той вітер сирозелений, як ніколи не бачений краєвид Іспанії, повитий ворожкою млою долин, напоїний оманливим подихом тремтливого моря. З далеких синіх гір вітер, як шепіт закоханих, віє крізь твоє серце, і вже сама ти вітер, і більш нічого. Закохався я у вітер, що від неї віє. Жінка вітер розвіє всі мої надії. Вітер всю тебе обняв із верху донизу, Якби був він чоловік, я б його зарізав. Режисер Меланхолія – це така невідпорна емоційна дія пісень, Настільки пронизлива, що всі ми, справжні андалузці, Озиваємось на неї внутрішнім плачем. Плачем, що очищає дух, Підносячи його в палахотливі цитринові гаї кохання. О, в гаях кохання ти була тою античною героїнею, Що стояла на смерть за своє право любити. Супереч всьому, «І всім. Скільки себе пам'ятаєш, ти завжди когось рятувала від смерті і завжди сама вмирала від любові. І в кіно, і на сцені, і в житті. І те, і друге вдавалося недосить. А це ж бо ти тендітною мавкою, лісовою царівною, як іскра з жертовного вогню спалювала власну юність. Хіба це вона? Ні, це ти питала в лісовика й в своєї долі». Так що ж мені робить, коли всі зорі погасли і в вінку, і в серці в мене? Ти прожила сто життів і кохань на сцені і на екрані, а кожного разу закохуєшся, мов вперше, уже непевна сама, чи то кохання, чи гра. Питаєш у місяця, втуги, вночини, мов та дівчинка перелякана на смерть. Так що ж мені робити? Що ж мені? Голосиш і заломлюєш руки, мов зламані крила. З розпачем за заполоненим мужем. Б'єся, як та пташка в путах З нерозділеною любов'ю панни, Княжни ріпніної до поета-засланця. Молися до кожної божої квітки й бадилинки Затерплим в одинокості з серцем Народної художниці з Богданівки. Старою зневаженою матір'ю єврейкою Силкується усовістити загулялого Менделя, Безпутного батька твоїх синів. О, ти в усіх цих жінках страстотерпиця, щира, великодушна, прозора, мов, промінь і жагуча, як ніч. Усі вони — ти, твоя любов і скорбота, твоє бунтівливе й покірне серце, трішки циганське, трохи сирійське і завжди материнське. світлі свічок сторожком дивляєшся в дзеркало, де, як місячне видиво, спливло твоє, немов, безкровне, смагляве обличчя, а крізь незашторене вікно місяць у повні пильно спостерігає за тобою. Вореолі місяць любов моя вмерла. Ти була одержима, як мірям, яку захотіла зіграти, але ненависті не було в твоїй душі, ти занадто вірила в фатум, тому всі цілющі настої і всі чаклування були безсилі. Пощо ти молилася? Той, хто прийняв муки за нас, за тебе, страждання благословляє. Може, ти замало страждала? Лед не вмерла стуги і втрати, але у такому несправжньому вмиранні хіба ти не чула лицедійства й гріха? Так що ж, хіба минає все минуле? Він пережив три вічності в три ночі, прийняв три смерті, чи тепер воскресше? Забуде він страждання, зраду, смерть? Великі митці, побратими, сини, яких родять матері для краси й страждання раз на сто літ? Віктор, Льоня, Іван, вони пішли від тебе місячною стежкою. Примітка. Мови про духовно рідних і дорогих серцю актриси